Він кинув мотозок одному з негрів, який зразу ж обкрутив його навколо голови юнака, потім між мотоском і черепом встромив невеликий кусок металу, круглий витончений, як чубу клюльки. Приготувавшись, негр виряченими очима втупився в капітана, чекаючи сигналу, щоб розпочати тортури. Але басер розглядав свою жертву. Він помітив, що нерви юнака напружені. Проте тримається він мужньо. Змучене обличчя хлопця набрало свинцево-блідого відтінку. На лобі, якраз під мотузком, виступили краплини поту. Мадемузель Дожерон зойкнула і хотіла підвестись, але охоронці затримали її, і вона, застогнавши без сили, опустилася на пісок. «О, пам'ятайся, кажу, пожалій себе і свою сестру», промовив капітан. Що, власне, являє собою сума, яку я назвав? Для твого багатого батька це ж дрібничка. Повторюю ще раз, я надто скромний. Але оскільки вже сказано двадцять тисяч песо, то хай так і залишається. Раптом над головами в них почулося чиєсь питання. З вашого дозволу я хотів би знати, за що? Ви призначили двадцять тисяч песо?» Сказано, це було ламаною французькою мовою, але приємним і рішучим голосом, у якому, здавалося, вчувалися нотки цієї злої іронії, якою завжди хизувався Левасер. І Левасер, і його офіцери здивовано озирнулись. На гребені дюни, на фоні темно-синього неба, Чітко окреслювалася висока хударлява постать в елегантному камзолі, гаптованому срібними галунами. Над широкими крисами капелюха, що прикривав смагляве обличчя капітана Блада, яскравою плямою виділявся темно-червоний плюмаж із страусового пір'я. Вилаявшись від подиву, левасер підвівся з бочки. А він же думав, що капітан Блад, якщо йому взагалі пощастило витримати вчорашню бурю, вже далеко за горизонтом. Швидко зсунувшись по сипучому піску, в якому политки загрузли його чоботи з м'ятої шкіри іспанської вичинки, капітан Блад опинився на березі. Його супроводили Волверстон і ще чоловік дванадцять з команди Арабелли. Підійшовши до приголомшеної групи людей, Блад граціозно зняв капелюха і низько вклонився дівчині, після чого повернувся до Левасера. «Доброго ранку, капітане!» – сказав він, починаючи пояснювати причини своєї несподіваної появи. «Вчорашня буря примусила нас повернутися. Нам не лишалося нічого іншого, як спустити вітрила і покластися на ласку стихії. От нас і пригнало назад!» На довершення всіх нещасть на Сантьяго, чорт б його забрали, тріснула грот Щогла. І я був радий, коли знайшов бухточку в західній частині цього острова за дві милі звідси. Ну, а потім ми вирішили розім'яти ноги і привітати вас. Але хто ж ці люди? Він показав на юнака та дівчину. Каузак знизав плечима і звів очі до неба. Ось і маєш. прошепотів він, звертаючись до сил небесних. А Левасер закусив губу і змінився на лиці, але, опам'ятавшись, чемно відповів Як бачите, мої бранці, о. Викинуті на берегу учорашнім штурмом, чи що? Це було одверте глузування, і Левасер ледве стримався. Ну. Не зовсім так, сказав він. Вони були на голландському бризі. Ммм, щось я не пам'ятаю, щоб ви згадували про них раніше. А навіщо вам це знати? Вони ж мої власні в'язні. Приватна справа, вони французи. Французи? Світлі очі капітана Блада зупинилися на левасері, потім на в'язнях. Нерви молодого дежерона, як і раніше, були напружені до краю. Але вираз жаху з обличчя зник. Втручання капітана Блада, явно несподіване несподіваної для мучителя і для його жертви, запалило в серці юнака вогник надії. Його не менш схвильована сестра, широко розкривши очі, подалася вперед. А капітан Блад, закусивши в задумі губу, похмуро дивився на левасера.